Піцу-помічник приніс у мішку з-під спецпошти. Аж півгодини я насолоджувався тишею. Просто наказав Колі Львовичу нікого до мене не впускати, а сам сидів на знаменитому дивані та їв піцу. І навіть жодного разу не здивувався раптовості цього бажання. Не робив спроби пригадати. А коли це я останнє їв піцу з таким задоволенням? Дивно. Медогляд пройшов досить швидко. Лікар сказав, що ластовиння не прогресує і що шкіра, судячи з аналізів, здорова. Послухавши серце, він лише задоволено кивнув. Тож візит молоденької китайської масажистки на тлі медичного огляду мав вигляд свято активного відпочинку. Масаж вона мені робила в окремій кімнаті на цьому ж другому поверсі. Робила з жорстокою ніжністю, яка проникала всередину тіла. Мене дивувало, якими гострими здавались її долоні для моєї шкіри. І запах мигдалевого масла змішався з її запахом. Хвилин зо двадцять вона заряджала моє тіло фізичною енергією. Якоїсь миті я зрозумів, що зарядка скінчилася. Ще трішки, і мені від зайвої бадьорості, Зірве дах Годі, суворо сказав я, лежачи на животі І розвернувши голову до масажистки Бухао? перелякано запитала вона Хао, хао, заспокоїв я китаянку Власне цих двох головних китайських слів Навчив мене лікар Бухао означає погано А хао – добре вона, що обтерла моє спітніле тіло спеціальним гарячим рушником, просякнутим трав'яними есенціями, вклонилась і вийшла. Годинник показував 15.30. Ще 10 хвилин, і на мене чекатиме жінка, солістка національної опери. Ми будемо з нею розмовляти, цікаво про що. І нашу милу бесіду зніме оператор для першого національного. Президент повинен цікавитися мистецтвом Нікуди діватися Навіть якщо він терпіти не може ні опери, ні балету Розділ 61 Київ, березень 1985 року Півдня я вештався за подолом То зайду в Бахус погрітися склянкою то в кафе на Братській. Настрій був не дуже, хотілося пригод. Випадкове знайомство з якою-небудь простенькою дівчиною теж згодилося б. Для непростенької мені бракувало коштів. Що таке п'ятірка? Звичайно, і п'ять карбованців можна було б розтягти навіть на п'ять днів, але від цього не було б ніякого задоволення. Що таке... «Морквяні котлети за ціною 12 копійок за штуку в дієтичній їдальні на Леніна. Я вже знав, але мене завжди тягло до м'яса, до м'ясних котлет. А де починалося м'ясо, там закінчувалися гроші, принаймні мої. Випрошувати гроші в матері також остогидло. Звичайно, якби пішов учитись, тоді б і особливо випрошувати не знадобилося». Сама би давала. Плюс стипендія. Але куди? Адже треба вибрати таке, щоб і професія майбутня не була нудною, та й учитись, щоб не було важко. Хоча у нас головне – освіта, а працювати потім можна і не за фахом. Он, мама, за фахом, смішно сказати, токар, а працює начальником відділу постачання величезного заводу. Але це, в принципі, називається кар'єрним зростанням. Мені таке не загрожує. Я виходжу на нижній вал. Руки у кишенях шуби зі штучного футра. На голові каптур, Мотоски каптура я настільки міцно стягну, що з мене легко сприйняти за ескімоса. Обличчя зменшилося до розмірів великого яблука і вузькі очі. Тут неподалік є пункт прийому макулатури. Там працює приймальником рудей Сеня. Він живе в сусідньому будинку, тож коли нап'ється, жінці доводиться недалеко його тягти. Жінка в нього міцна. Напівголововище за Сеню, удвоє охватніше. Хоча товстою я її не назвав би. Радше Сеню можна назвати худорлявим. Я вдихаю морозне повітря, спинившись біля знайомого крізного двору. У дворі приймальний пункт Сені. Піти чи не піти? Поталанить чи не поталанить? І з Сенею в мене щось на кшталт лотереї. Тобто для нього – заве троячка, а для мене – лотерея. Я даю йому троячку, і він дозволяє мені кілька годин – ритись у пачках макулатури і брати собі все, що я вважаю за потрібне. Ну, за потрібне я вважаю все, що в мене купить букініст. Адже тут недалеко, на Костянтинівській. Буває, звичайно, таке, що я без букініста можу продати. Одного разу знайшов два томи Олександра Дюма. В мене їх просто з рук вихопила якась дама за червінець. Я згадую про ці два томи і заходжу в крізний двір. Приймальний пункт макулатури нічим не відрізняється від звичайного цегляного смітника. Хоча ні, відрізняється. Тут запах пристойніший. Пахне лише паперовою сирістю. Вона дратує тільки з незвички. Сеня сидить на стільці. Праворуч – стара тумбочка, на якій стоїть порожня гранчаста склянка та недоїдений бутерброд з лікарською ковбасою. Просто перед ним на бетонній підлозі масивна вага синього кольору. «О, привіт!» – каже він, піднявши на мене червонуваті очі. «Що, сумно без книжок?» «Угу, у тебе буде два карбованці з дачі». «Я показую йому п'ятірку». Я зараз розміняю. Тут недалечко, ботаря, Але ти тут дивись, що без мене сюди ніхто. Він поспіхом іде, затиснувши в долоні мою п'ятірку. Я зазираю за тумбочку. Там стоїть напівспорожнена пляшка московської. Витягаю, наливаю грамів за п'ятдесят у його склянку. Одним духом вливаю горілку у горлянку, і вона мчить туди, вниз, у мою утробу, на ходу зігріваючи своїм вогнем мої голодні нутрощі. Тепер можна й до роботи. Я зазираю в забите пачками макулатури приміщення. Кайф, просто якийсь Еверест з журналів, книг та газет, Кіліманджаро. За годинку я задоволений спускаюся з макулатурної гори вниз, до ваги і повеселілого сені. Склянка на тумбиці повна, поруч нарізана ліверна на ковбаса і дві булочки за три копійки. «Ну що?» – запитав він. «Я акуратно опускаю на бетонну підлогу величенький стос книжок. Власне, книжки на поверхні стосу, а замість підносу я використовую дві підшивки – ниви за 1904 та 1907 роки». Сеня бере до рук верхню книжку, мружить очі. «Собака Баскервілів?» – дивується він голос. «Хіба ти цікавишся з собаками?» «Так», – кажу я, – «навіть завести хотів, але мати не дозволила». Сеня розуміє, киває. «Я також хотів пуделя завести, та Анька сказала, що мене разом з собакою з дому нахер вижене». «Анька – це його жінка». Це ж руда, тільки рудий колір їй личить, а от сині руде волосся, як корові сідло. «А два карбованці?» Нагадую я йому про здачу. Він неохоче ліза в кишені свого ватяника. Дістає два зіжмакані папірці, мене їх у руці. «Слухай, а може візьмеш чвертку і посидимо ще годинку?» «Он, бачиш, скільки ліверної я купив? На трьох вистачить!» «Ні», – категорично кажу я, і витягаю з його пальців два карбованці. Його пальці не відразу, але розтискаються, випускаючи гроші. А вже через півгодини я стискаю у кишені шуби 16 карбованців. Букініст Мари купив у мене обидві підшивки, ниви, по шість карбованців за кожну, а книжки взяв гуртом ще за два карбовенці. У роті в мене все ще смак книжкової сирості. Я змиваю його по-королівському – кава з коньяком. Святкую свій виграш у макулатурну лотерею. Роззираюсь. У кафе малолюдно. Двоє чоловіків, кілька очевидних студентів, які потай розливали горнята для кави, принесені з собою Портвейн. І жодної дівчини жодної красуні, з якою можна було порозділити мій хороший сьогоднішній настрій. Розділ 62. Київ, травень 2004 року. На День Перемоги ми святкували зі Світланою наші входини. Тоді в березні вона мала рацію, відмовившись переїжджати до мене. А вранці, коли вона пішла, я пройшовся квартирою, і на свій подив побачив на стінах і стелі ознаки старості. Можна було б, звичайно, залікувати квартиру ремонтом, хірургічним втручанням змінити планування, але все це здавалося мені процесом, який, вкрав вкрадив мене не тільки і не стільки гроші, скільки час відпущений на щастя. І тому, бажаючи подвоїти своє щастя та не вплутуватися у неприємні процеси, я поговорив ще з деким у міністерстві, порадився з Догмазовим, і після цього про мене якось ніби самі по собі згадали люди, відповідальні за комфорт і зручності найвищого урядового складу. І запропонували новеньку квартиру в царському селі на вулиці Старонаводницькій. Високий будинок із хвилеподібним дахом стояв точнісінько над бульваром Лесі Українки. Із запропонованих мені поверхів я вибрав тринадцятий. Вручаючи мені ключі від просторої квартири з вбудованою кухнею, начальник департаменту житлового фонду тихенько порадив скоріше офіційно зареєструвати шлюб. «І все вони знають», – здивувався я. А втім... Я ж нічого не приховував, і квартирами дивились разом із Світланою. Та й кожна уважна людина помітила б округлений животик Світлани. У худеньких і струнких вагітність стає помітна раніше, ніж у вгодованих жінок. Світлана Нофіс також знаходився на Печерську, неподалік від будинку меблів. Вона, як мудрий менеджер, підшукала собі кілька ділових подруг, які розширили сферу діяльності невеликої фірми, і тепер, окрім меду, займались лікарськими рослинами і харчовими добавками, тож вона не мала необхідності сидіти у своєму кабінеті. Повернувшись у міністерство, я попросив Нілишку з'язатись із Печерським Рахсом і попередити їх, що завтра близько 14 я заїду зареєструвати свій шлюб. Уже за п'ять хвилин Нілочка зазирнула в двері мого кабінету з дещо напруженою і через те ще чарівнішою усмішкою. «Вони вас чекатимуть», – прошепотіла вона. «Чудово! Тоді горнятко кави!» Розділ 63. Київ, вересень 2015 року. Зустрічі з творчою інтелігенцією зазвичай не викликають у мене захоплення І забуваються швидше, ніж закінчуються Правду кажучи, це остання позавчора може і затриматися у пам'яті Я вже було вимкнув мозок і вдягнув на обличчя правильну телевізійну посмішку З якою професійний журналіст, звичайно, ставить запитання Солістка виявилась постарілою балериною Цього на телеекрані, звичайно, ніхто не помітить. Тонка, тендітна, з правильним носиком і театрально угордуватим профілем. Але коли до неї менше метра, і ти вдивляєшся в її обличчя, то не бачиш живої шкіри. Не бачиш, бо немає вона живої шкіри ні на щуках, ні на підборідді. Має щось тілесного кольору, заполіроване, матове, присипане, щоб не давати відблиску, не блищати. Вона з таким самим успіхом могла б мені розповідати анекдот. Адже звук у таких випадках не записується. Головне – картинка. Але вона заговорила про невиплачені зарплатні, про старі декорації і костюми. До цього я був готовий. До цього я завжди готовий, коли заходить мова про культуру. Культура завжди бідує. Така її природа. Принаймні в нас. Але для цього ці зустрічі і існують, щоб президент переймався проблемами і намагався допомогти їх вирішити. Та попри незвичайний фінал розмови, я дав розпорядження Мінфіну виділити опорі гроші на погашення боргів по зарплатні і на декорацію для нової опорної постановки. Фінал нашої зустрічі вартував цих грошей. А винен в усьому запах. Вона сама сказала, що саме приїздила з репетиції і не встигла ні душу прийняти, ні привести себе до ладу. Та й про душ вона сказала для того, щоб підкреслити стан сантехніки у театрі. Душ, виявляється, давно не працює. І щойно тільки я почув її скромне і швидкоплинне признання, щось у мені клацнуло. Цієї миті я вловив у повітрі ледь відчутний запах поту, Змішаний ще з якимось парфумерним запахом. Але не запахом дезодорантів чи парфумів, а з чимось цікавішим. Я так і не пригадав, вірніше, не знайшов другої складової цього запаху. Але в моїй пам'яті в якійсь комірці зберігався саме такий от запах із домішками солодкої гіркоти людського поту, причому жіночого. Жіночий піт, як і все жіноче, наділений великою легкістю і особливою чуттєвою привабливістю Цей запах може вести за собою Я дивився на балерину, зовсім не слухаючи її немузичний голос Я дивився, а в моїй голові тривала фільтрація запахів минулого Якихось життєвих епізодів, які ніби мали ароматичні закладки і ось моя пам'ять перегортала сторінки життя, вишукуючи цю закладку, що пахнула жіночим потом та якоюсь, мабуть, що професійною парфумерією, можливо, особливим ароматичним тальком чи пудрою, і раптом, усе ще дивлячись на її рухомі тонкі губи, я все згадав і навіть трішки роззявив рот з подиву. Вона сприйняла мій роззявлений рот за знак підвищеної уваги до своїх слів і заговорила швидше і емоційніше, ніж раніше. «Скажіть!» – я втупився в її карі, підведені густою тущу очі, коли вона нарешті замокла. «У вашому театрі десь на горищі була така кімнатка з продавленим диваном. Щоб туди потрапити, треба було підійматися дерев'яною драбиною. Вона ще збереглася? Балерина вирячилася на мене, не моргаючи, ніби я її загіпнотизував. Вона мовчала, а я вже бачив цей чудовий епізод зі свого життя якимось внутрішнім зором, візуальною пам'яттю. Ось ми з мирою в цій кімнатці на горищі без вікон і стін кохаємося. Усе просочене коктейлями з запахів і якоїсь там парфумерії. І раптом нас сполохала парочка артистів балету. І ми спостерігаємо, як вони займаються тим самим і там само. І вона балерина гарно тримає тіло. Мира тоді ще прошепотіла щось досить кумедне. Як вона сказала: "Ти бачив, як він узяв її за зад?" Я трішки нахиляю голову, щоб хоча б трішки захопити її профіль поглядом. Я майже впевнений. Це була вона, тільки, звичайно, молодша. Так, раптом не вимовляє, а видихає ледь шутно моя гостя. Принаймні, ще кілька років тому ця кімнатка там, на горищі, була. Я киваю і спостерігаю, як на її обличчі з'являється жива шкіра. Вона відверто червоніє, і це почервоніння пробивається крізь косметику, пробивається як підсніжники крізь сніг. «А ви звідки про неї знаєте?» Раптом запитує вона пошипки, нахилившись усім тілом уперед. «Одного разу мені довелося там побувати», – так само пошипки відповідаю я. «Театр життя», – каже вона. «У театрі все, як у житті». Її голос уже вирівнявся, до неї повернулося самовладання. Вона, мабуть, думає, що не я спіймав її своїм запитанням, а вона мене. Це ж я зізнався, що одного разу там побував. Вона ж у цьому не зізнавалася. Розділ 64. Київ, березень 1985 року. Вечір. Мені потрібно з тобою поговорити. Мама дивиться на мене серйозно, трішки хмуриться і показує рухом голови в напрямку кухні. Вона прийшла сьогодні з роботи раніше, ніж звичайно. Перевдяглась у синій вельветовий халат. На ногах вовняні в'язані шкарпетки і старі капці. Спочатку в неї був гарний настрій, вона навіть щось наспівувала, відкриваючи трилітрову банку з компотом. Але ближче до вечора на її обличчі з'явилася заклопотаність, і от я, схоже, зараз дізнаюся про її причину. Ми зачиняємося на кухні, крізь зачинені засклені двері чути телевізор, який працює вітальні. Дмитро дивиться невловимих месників. Це його улюблений фільм. Він знає його на пам'ять і час від часу видає звідти цитати, іноді навіть до місця. Мені дають путівку в трускавець, каже мати. Ми сидимо одне навпроти одного за кухонним столом. Ну то їдь. Але ж ти збирався влаштуватися на роботу, а з ким тоді буде Дмитрик? Можу поки що не влаштовуватися, зназав я плечима. Тобі було б ліпше ще повчитися. Але ж навчання завжди починається з вересня, а зараз тільки березень. Мама задумливо киває. «Путівка з 25-го», – каже вона, – «і мені треба підлікуватися, бо чує моє серце, що не витримаю». Я не розпитую, чого чи кого вона не витримає. Та й так зрозуміло, томилася. У неї на обличчі написано, що погано спить і не стежить за собою. Знову мовчить і про щось думає. «Добре», – зітхає. поклич Дмитра». «Ти що, хочеш сказати йому про трускавець?» так. Я йду у вітальню, кілька разів смикаю Дмитра за плече, поки він нарешті відриває погляд від екрана. Йди на кухню, мати кличе. Він з підводиться і йде, а я сідаю на нагріти його задом місце на дивані. Кілька хвилин дивлюся фільм, і раптом крик дзенькі та розбитого скла. Я влітаю на кухню, а мені назустріч Дмитро. У нього в руці черпак на обличчі людь. Він шить повз мене, біжить у вітальню, і вже в кухні, опалений крижаним вітром, що залетів крізь розбите скло, я чую, як у вітальні дзвенить розбита шибка. У матері зніміле бліде обличчя, переляканий погляд. Вона сидить з першою спиною в плиту. Я не знаю, що робити. Під ногами хрозкотить скло. Повертаюся в вітальню. Там також холод та шматки скла на підлозі. Дмитро зачинився у спальні. Я повертаюся у коридор, одягаю свою бежеву ендейрівську шубу зі штучного хутра. Зазираю до спальні. Дмитро сидить на своєму ліжку і, нахиливши голову, дивиться на черпак, що валяється під ногами. Я піднімаю черпак і йду на кухню. Через півгодини ми сидимо вже на іншій кухні у сусіда по сходовій площадці. Сидимо і гріємося. П'ємо з сусідом гарячий чай. Дмитро позіхає. Потім сусід відводить його у спальню до своїх дітей. Розстилає йому на підлозі матрац і спальний мішок. Тепер ми сидимо на кухні у трьох. Сусідова дружина також спить. Мати раптом заплакала. Її прорвало «Доведеться віддати його в божевільню», Каже вона крізь сльози «Женити його треба», Каже сусід Відразу вся дурість із голови вийде Одружені швидко заспокоюються «Хонде», Мати киває на мене «Вже одного разу одружився, А що з цього? Ні постійної роботи, Ні постійних друзів» «Одного разу недостатньо», – каже сусід, додаючи до свого чаю коньяку. «Треба ще раз спробувати. Треба шукати, поки не знайде таку, з якою буде жити радісно і з задоволенням». І з кожним ковтком чаю сусід розмовляє дедалі голосніше і голосніше. «Кортить зробити йому зауваження, але ми в нього вдома. Він дав нам притулок на ніч і, мабуть, не знає, що далі з нами робити». Добре, що Дмитрові знайшлося місце на підлозі дитячої. А нам з мамою, мабуть, доведеться до ранку сидіти на кухні. Двері трішки відчиняються, і до кухні зазирає сонна сусідова дружина в голубі нічній сороці. Тихше, просить вона чоловіка, бо дітей розбудеш. Та йди ти спати, говорить сусід, але на його обличчі читається щось матюкливе. Бачиш, яке в сусідів нещастя. І жінка слухняно причиняє двері. А втім наступні дві години ми всі розмовляємо майже пошипки. Сусід, допивши чай, починає кимарити. Потім каже, що йому вранці на роботу. І йде, залишаючи нас із матір'ю на кухні. Там ми з нею і сидимо до ранку. Мовчки. У якійсь напівдрімоті. Розділ. 65. Київ, 13 травня 2004 року. За п'ять до другої я зазирнув у зал рочистих церемоній і побачив за масивним дубовим столом даму в бордовій оксамитовій сукні. З її обличчя було зрозуміло, що останнім часом вона захопилася дієтою. Блідість трішки обвислих щік була загримована пудрою, в очах утома. Я швиденько підійшов, перегнувся через дубовий стіл, протягнув їй конверт з сотнею доларів. «Будь ласка, без офіціозу», – прошепотів я переконтово, – «тільки теплі людські слова». Спочатку вона розгубилась, але тут її погляд упав на розгорнутий щоденник, де напроти часу 14.00 стояло моє прізвище. За прізвищем були якісь позначки, можливо, скорочення, Та в будь-якому випадку її погляд сповнився після цього рішучості і привітності. «Ще які-небудь побажання?» – запитала вона. «Шампанське має бути солодким або напівсолодким. Напевно, ви хотіли б червоне шампанське». Я зрадів. Вона читала не просто мою душу. Вона проникла своїм прозірним поглядом у мої найпотаємніші бажання. Я схвально всміхнувся. Артемівське напівсолодке. Вона ледь помітно кивнула. Чудово, а наречена. На підході. Я вийшов на вулицю, та на свій подив побачив Світлану метрів за двадцять від Драхсу. Вона стояла біля свого БМВ та намагалася щось пояснити вже немолодому даїшнику. «У чому річ?» – запитав я, наблизившись. «Дівчина порушила правила», – сухо сказав він, повернувшись. «Не пропустила автомобіль, що рухався головною дорогою». «Дівчина поспішала на шлюб», – повільно співуче промовив я, і втупився в червонясте, несвіже обличчя цього немолодого капітана даї. Даїшник повернувся у бік Рахсу. В його очах позначилася думка. «Ви ж не хочете зіпсувати їй такий день», – додав я. «До речі, десь я вас уже бачив». Моя рука поповзла до нагрудної кишені, а витягла срібну візитницю. Я простяг йому красиву візитівку із золотим тризубом у правому верхньому куті. «Надалі будьте уважніші», – Капітан Даї прийняв позитивне рішення, і спина його витяглася струною. Зараз він віддасть нам честь і побажає щастя. Віди мені Даї і міліції, я вітаю вас, сказав він урочисто. Було помітно, як у його правій руці зачухався смугастий жезл, а погляд перейшов від нас на проїжджу частину вулиці. Вдалого полювання, хотів сказати я, але сказав. «Удачі!» Дама в оксамитовій сукні вже підготувала все належне. Аж тут вираз її обличчя став питальним. «А свідки?» «Ми без», – відповів я. «Так не можна, можуть виникнути проблеми. Тоді ви будете нашим свідком». Після секундної паузи дама погодилась, але потрібно було знайти ще одного свідка, і я згадав про даїшника. Слогняно зайшовши за мною на секундочку до Рахсу, він сторопів, коли дама в Оксамитовій сукні попросила його показати паспорт. Адже який міліціонер без паспорта? До графи свідок округлим пихатим почерком пані записала його прізвище і ім'я по-батькові. До цього часу він усе збагнув, хоч обличчя його ще довго мало здивований вигляд. Підпис дайшника виявився міністерським з довгими завитками. «Ви ніколи не працювали у РВВС на Нивках?» Тихенько запитав я, знову приглядаючись до обличчя, яке видалося мені трішки знайомим. «Служив», – кивнув він. «Зараз йдемо святкувати». Твердим голосом, немов намагаючись загіпнотизувати міліціонера, промовив я. «Я не можу, я на службі», – пробелькотів він, але звичайна міліцейська самовпевненість у його голосі більше не була присутня. «Я зараз». Він витяг з кишені рацію і відійшов у інший кінець кімнати. «У мене зараз на черзі три пари», – Оксамитова пані прохально подивилася мені вічі. «Ідемо, йдемо», – зашепотів я, а сам чепився поглядом за напівпорожню пляшку шампанського. «Ви ще тільки по Келиху». На другому Келихові до нас приєднався капітан Даї. Мабуть, переговори по рації дали позитивний результат. «Але в громадських місцях я не можу», – сказав він. «Нічого, ми знайдемо яке-небудь негромадське місце», – пообіцяв я йому. Розділ 66. Київ жовтень 2015 року. Ніч. Дивний сон турбує мене вже години дві, ніби я сиджу в тюремній камері одиночці, яка наглухо замкнена з обох боків із середини і ззовні, причому ключі від внутрішніх замків висять тут, на цвяжку, забитому стіну. І хтось до мене стукає. Залізні двері зовнішнього боку вже відімкнули. Але я нікого не впускаю. Не реагую на наполегливий стукіт. Тільки позираю на два ключі, які висять на свяжку. Це ключі від моєї внутрішньої свободи. Назовні вони мене не виведуть, але у свій внутрішній світ я сам вирішую, кого мені впускати. Сергій Павлович, лунає за дверей жіночий голос, «Вам посилка». «Яка ще там посилка?» – недовірливо міркую я. «У в'язницю і посилка? Ні, не вірю. Вам від мене потрібно щось інше». Кажу, а сам не знаю, що й думати. Озираю невиразний інтер'єр моєї камери, прицінюючись до біднуватої обстановки. «Що вони хочуть у мене забрати?» «Біблію, яка лежить на тумбиці біля ліжка». Навряд, до того ж ця біблія українською мовою, а жінка за дверима розмовляє російською. Може, телевізор? Я озираюся на маленький Самсунг у найдальшому куті камери, і відразу ж заперечливо хитаю головою. Навіщо їм такий маленький телевізор? Що ж ще? Холодильник, на якому стоїть Самсунг, також старий і маленький? Ну, не знаю. Я, по думки, розводжу руками. Може, справді посилка? З підводжуся з ліжка, Знімаю з цвяха ключі. Відшиняю двері. Переді мною жінка, А в неї в руках картонний ящик. Збоку стоїть капітан внутрішньої служби. «Що ж це ви так, Сергію Павловичу?» Докірливо промовляє він. У нас уже ноги заболіли чекати, доки ви відімкнете двері. Я розписуюся, що отримав посилку, і знову замикаюся зсередини, на обидва замки. У посилці лежить подарунковий новорічний набір від міністра внутрішніх справ Філіна. Тут також є листівка з намальованим Дідом Морозом у міліцейській формі. А до листівочки прикріплена анкета ув'язненого» прохання написати адміністрації управління з виконання покарань про умови утримання, про якісь харчування. Прохання також написати і пропозиції, як зробити термін перебування під вартою кориснішим, насиченішим для ув'язнених. Кулькова ручка лежить тут, у картонці. Я першим ділом пишу, «Треба провести інтернет у кожну камеру», і здійснити повний апгрейд тюремних комп'ютерів. Пишу, що на моєму камерному комп'ютері встановлено Word ще 1992 року. Пишу, бо якщо про цей факт дізнаються десь у Брюсселі, то Україну засміють. До камери знову хтось наполегливо стукає. Мені кортить розкрити новорічний подарунок, але цей стукіт відволікає, дратує. І я знову опускаю ноги на підлогу і розплющую очі. Навколо темно. Розумію, що прокинувся. Розумію, що не у в'язниці, а в себе вдома, на десятині. І розумію, що хтось справді стукає у стіну моєї спальні. Це вже занадто. «Гей!» – кричу я. Подвійні високі двері трішки відчиняються. Крізь них на паркетну підлогу падає смужка неясного світла. У прорізі сонне перелякане помічникове обличчя. Він завжди на посту. Треба буде нагородити його яким небудь дріб'язком. Може, тостером чи електрочайником, але, звичайно, не від мого імені. Ти чуєш? Запитую я, вказуючи рукою на стіну, за якою чути стукіт. Він киває. «Розберися, бо мені цей шум зіпсував увесь сон. А сон був дуже цікавий. Можна навіть сказати державного значення. Віщий сон!» Я підходжу до вікна. Стукіт ще не припинився. Стукає, очевидно, людська рука, вже стомлена. Нерівний ритм, як у хворого серця. Можливо, хтось благає про допомогу. Я тупо витріщаюся на цю стіну, і раптом мене блискавкою проймає здогад. Це ж моя Володимирівна Войцехівська, яка спить поруч, щоб перебувати поблизу від мого серця. Це вона стукає. Що там із нею? Дивно, але моє роздратування минає, і я навіть починаю нервувати». «Чи не сталося чогось цією дивакуватою пані? Адже вона там сама бідолашна. Обслуга для неї не призначена. Принаймні, за тим контрактом, який я читав». Стукіт раптом припиняється. Тиша. За вікном темно. Лише десь там, у нижній частині нічного пейзажу, тремтять далекі вогники Троєщини чи райдожного. Районів, де я не був жодного разу в своєму житті». За своєю спиною чую неголосне покашлювання. У двері знову зазирає помічник. У неї проводка почала диміти. Вона злякалася, байдуже промовляє він рівним, скам'янілим голосом. Там дійсно смердить горілою гумою. «То ти викликав кого-небудь?» «Так пожежі ж немає?» – знизу він плачима. «Ти що, здурів?» – я розвертаюся до нього – «Це ж моя резиденція!» «Так, але за правилами треба вимикати електромережу по цілому будинку», – балькочав він. «Тоді я мушу будити Миколу Львовича, повідомляти йому, переводити всю апаратуру відеоспостереження і зв'язку на автономне живлення». «Ти що, будеш мені вночі читати лекцію?» Ні, я не серджуся, я так собі гарчу на нього, удаю, що цілком прокинувся. Насправді, всередині в мене ще жевріє сон. Жевріє надія цей сон додивитися до кінця, не втративши при цьому жодного кадру. Іди геть! Двері акуратно зачиняються, і я знову залізаю під пухову ковдру. Голова опускається на подушку, створену у відповідності з принципами феншуй. Подушка просякнута якимось ефірним маслом. Сон набирає сили, розсовує екран моєї потопаючої у ньому свідомості. І я знову підводжуся з ліжка, щоб зняти з цвяжка ключі і відімкнути замки на дверях моєї камери. Розділ 67 Київ березень 1985 року. Під ногами хрускотить крижана кірка, залишена недбалими двірниками на спомин пішоходам. На довгий спомин щодня я щонайменше один раз падаю, послизнувшись на підталій кризі. До вечора лід на тротуарах знову підмерзає, а на підмерзлому вже легше балансувати. Але перед тим, як лягти спати, я рахую, лежачи у гарячій ванні, нові синці на ногах. Я розумію, що незабаром весна, що скоро і так усе розтане. Але все ж таки навіть у січневі снігопади наші двірники своїми широкими лопатами проривали доріжки у кожен під'їзд. А зараз, ніби їх усіх відправили у відпустку, до трускавця. Мама, до речі, так і не поїхала. Не взяла безкоштовну проспілкову путівку. Наша квартира відігрівалася більше тижня, після того, як замінили вибиті Дмитром шиби. Але тепер у квартирі знову плюс двадцять, і дме лише з-під дверей балкону. Інші щелини в рамі я сам законопатив ватином і ганчірками. Дмитро вже третій день з нами не розмовляє. Воно ж бо зрозуміло. Лікар, який приходив до нас напередодні, сказав мамі, що Дмитра треба віддати до психіатричної лікарні щонайменше на три місяці. Лікареві здається, що хвороба загострюється, і що для Дмитра буде краще перебувати під щоденним наглядом спеціалістів. Я зрадів цій новині. Нехай тепер там дивиться своїх невловимих месників. Мені все це нагадує помсту. Життя саме помстилося Дмитрові за материну лікарняну відпустку, яка не відбулася. Тепер, принаймні на три місяці, я матиму власну кімнату. Я підходжу до академкниги на вулиці Леніна. Саме тут ми домовилися зустрітися з Мирою. Вона зателефонувала вранці і сказала, що нас запросили в гості. Трішки дивна пора для відвідин. 15.00. Друзів Мири я не знаю, та може вони теж якісь дивні, з оперним чи іншим нахилом. Мира з'являється вчасно. У руках картонна коробочка, напевно подарунок. Це тут поруч, начкалова, каже вона. І ми йдемо разом під руку. Тротуар уже очищений від снігу та льоду. А ти Саме задоволення. Незабаром ми піднімаємося на другий поверх Старенького дореволюційного будинку Дзвонимо у обшарпані двері У коридорі немає запаху свята Радше навпаки Пахне нафталіном А попід стіною стоять величезні валізи Деякі з них перетяті Пасами Щоб не луснули Я запитально обертаюся до Мири Вона показує Йди вперед, далі проходь А далі величезна кімната з меблію лише стіли стільці, на шпалерах помітні квадрати і прямокутники від недавно знятих із ствяхів картин чи фотографій. Стіл накритий, але у кімнаті нікого. Зате звідки здолена глуха, багатоголоса розмова. «А вони на кухні», – каже Мира, і веде мене іншим коридором у простору кухню. Тут мене чекає сюрприз у вигляді миреної мами, яка так тепло зі мною вітається, немов би я їздять. І три жінки і двоє старих, які стоять біля вікна, пильно мене оглядають, ніби перевіряють, чи немає у мені якого-небудь дефекту. Це Сергій відрекомендує мене Мира. Невдовзі всі, хто зібрався, перестають мусолити мене поглядами і повертаються до перерваної розмови. Потім з'являються ще гості, серед яких є хлопець років п'ятнадцяти, звати Льоня. «Вони мене на зборах із комсомолу виключили», – обурюється він голос. «Та я там у такий комсомол вступлю, в який жодного з них не пустять». «Де там?» – запитую я його. «Вони їдуть в Ізраїль». «Тож, до чого тут свято?» – я знову роззираюся – Ну, а як? Проводи, пояснює мені, Мира. А вдосталь наївшись курки з часником і фаршированого оселедця, ми з Мирою йдемо. Треба все ж таки провести її додому, думаю я. А ти хочеш звідси поїхати? – запитує раптом Мира. А хто ж мене випустить? Я ж не єврей. А коли з єврейкою одружишся, тоді випустять напівжартома, каже вона, і на ходу зазирає мені у вічі. І відразу ж сковзується, і я ледве встигаю підхопити її за руку. «Дякую», зітхає вона, вирівнявшись. «Можемо в мене посидіти? Мама там, в ліхтарі, ще години три буде. Вона з ними двадцять років товаришує». «Добре, думаю я, чому би не посидіти, чи не полежати?» Життя йде, і треба вміти правильно ним користуватися. Так, щоби самому було добре і іншим приємно. Розділ 68. Київ, травень 2004 року. Неділя. На заскленій лоджії тепло. У руках кави з італійської кавоварки. Світлана поїхала на гімнастику для вагітних. Могла б зробити цю гімнастику вдома, але їй приємніше займатися серед таких самих мабутніх мам, як і вона. Там у них цілий ритуал. Спочатку повільна гімнастика, потім масаж, потім басейн, потім йдуть у кафе і розмовляють про інтоксикації. Дякувати Богу, Світланий, ніяких проблем. У валі її сестри теж проходить усе нормально – тільки вони чекають не двійню, а дівчинку. Дмитро одного разу дотелефонувався і мало не верещав з радощю. І кінець кінцем попросив грошей. Того, що я оплатив їхні особливі умови на рік уперед, йому видалося мало – 40 тисяч швейцарських франків. Ви вірите в дива? Я особливо не вірю. Але вірю в найнесподіваніші Перетине доль. Колись мені дали 10 діб за хуліганство, і всі 10 діб я підмітав територію РВВС на Нивках. Потім заприятелював з молодими ментами, які мене там охороняли. І от виявилося, що капітан даї. Мурко – це тодішній сержант Ваня, приятель Гусейнова. Капітан Мурко стає свідком на моєму васіллі. А враховуючи, що я хотів обійтися взагалі без свідків, свідок-міляціонер міліціонер це чогось варте. Тоді він здавався мені років на 20 старшим за мене, а насправді лише на 7-8 років. Притому він здирає дріб'язок із водіїв, а я змащую шестерні державного масштабу. Капітан Д. Іваня досить легко розслабився цього дня. Ми дійсно знайшли негромадське місце» кафе більярдну на розі Нижнього Валу і Глибочицької. Всередині було похмуро і тихо. Світлана не втомлювалася вголос дивуватися з мого вибору, щоб розпочати свято. А й справді, це був лише початок. Там ми пили шампанське і закусували салатом. Потім ми зі Світланою зіграли партію в більярд. Якщо я виграю, ти виконуєш три моїх бажання сказала вона. «Я погодився і почав грати піддавки. Дуже вже мені кортіло дізнатися про її бажання». «Перше», сказала вона, загнавши до за останню кулю, «ти можеш розлюбити мене, але не маєш права розлюбити наших дітей». «Друге, ми не втручаємося у професійні справи одне одного і не докучаємо одне одному». Корисними порадами І третє Ніколи мені більше не купуй Білизну яскравого кольору Вона всміхнулася І наблизила своє обличчя До мого Навіть зіп'ялася на пальці Ми поцілувалися І почули хрипкий кашель Наш свідок-міляціонер Чимось вдавився І мені довелося на мить Забути про дружину Щоб добряче вдарити його по спині Удар допоміг. Капітан Ваня прийшов до тями і попросив замовити для нього горілку та відбивну. «Скажи, а ти Гусейнова зустрічав після того, як його поперли з міліції?» – запитав я. «Я – ні, а от хлопці зустрічали. Візьми, простяг я йому свою візитівку. По-перше, покажеш дружині, щоб не сварилася, що напився». Скаже, що був свідком. А по-друге, якщо щось про Гусейнова довідається, подзвони. Дякую, кивнув капітан. Я, ви розумієте, візитки маю. у нас не заведено. Нічого, нічого, заспокоїв я його і сам налив йому в чарку горілки. Дівчина у білому фартусі несла на китайській таці його відбивну. Про бажання дружини я вже знав, бажання свідка були виконані. Залишалось тільки подумати про свої бажання. Я замислився і на свій жах зрозумів, що жодних бажань на даний щасливий час у мене немає. Згадалося, як колись знайомий лікар пояснював, що відсутність бажань сама по собі є психічним захворюванням. Він навіть називав цю хворобу. Вона починалася на літеру А. «Може, в мене така ж хвороба, як і у брата Дмитра? Адже врешті нам подобаються майже однакові жінки». «Сергію, мені тут набридло», – уткнувся в ухо тихий шепіт Світлани. «І він мені набрид!» Я поклав перед капітаном Ванею двісті гривень. Досвяткуєш за нас до кінця, наказав я, а нам час готуватися до шлюбної ночі. Вибачте, капітан з помітним зусиллям підвів голову та вирячився на мене з поглядом. Поманив мене пальцем, прохаючи нахилитися поближче. Вона на якому місяці? На третьому. То ви одружуєтеся через вагітність? Я розреготався так, що з кухні визирнув кухар і дві офіціантки. Ваню через вагітність я вже одружився в ранньому дитинстві. Зараз я одружуюся з любові. Розділ 69. Київ, жовтень 2015 року. Вранці накрапає дощик. Я вже пройшов через руки масажистки та Перукаря. Я вже прилизаний та охайний, хоча жодних з'яв на публіці сьогоднішньою програмою не передбачено. Кілька зустрічей на дрібному рівні, як каже Коля Львович. Сам він кудись вибіг, і я у чудовій самотності гортаю свої свіжі укази. Треба хоч іноді ознайомлюватися з власною законотворчою ініціативою. Бо як зайде... Колі Львовичу від мого імені який-небудь недоторканий заводик перевести в розряд приватизованих. І що тоді? Десяте ранку, а очі мої ще сонні. Дуже важко наводиться різкість. Микаю на стільну лампу. Текст указів стає зрозумілішим, але лампа починає миготіти. Її жовте світло тремтить та дратує. Я кличу помічника той розшукує Коля Львовича. Коля Львович вбігає та дивиться на мене тупим, але зосередженим поглядом. Що це за херня? — запитую я, киваючи на мерехтливу лампу. Дешева електрика, — він знизує плечима. Яка дешева? Ну, пам'ятаєте, указ про виробництво дешевої електрики? Нічне засідання парламенту коли Казимир хотів ціни підняти, мене цікавить, чому ця дешева електрика мерехтить на моєму столі. Зателефонуй до цього мудака Казимира і скажи йому, щоб негайно ж, а він з нами не розмовляє, перебиває мене Коля Львович. Його секретарка відразу кладе слухавку, як тільки чує, що телефонують з правління чи з адміністрації президента. «Він що? Прихерів?» Мене почало тіпати. «Він думає, що може тут робити, що заманеться?» «Він не думає. Він робить усе, що заманеться». Коля Львович зажурено хитає головою. «Світло мені сьогодні ж», – наказую я. «Ви ж хотіли бачити генерала Філіна?» Голова адміністрації не приховує свого здивування. «А що?» «Світлов і філін – це та цукор? Одночасно в склянці не розмішуються?» «Добре, на четверту годину буде», – Коля Львович шовковіє на очах. «Чому б це?» «Ага», – він раптом робить вигляд, що пригадав щось важливе. «Посол Росії дуже просить його прийняти. Він же виїхав. Буде хвилин через десять». Він просить прийняти, чи він вже виїхав. І те, і інше. Якась термінова справа. З Росією завжди так розводить він руками. Добре. Коля Львович виходить і відразу ж повертається, але вже з послом Росії. Ось тобі десять хвилин. Зараз послом служить Поярковський, розжалований олігарх. Раніше він гріб під себе усе, поки російський президент не вигріб з-під нього все, що той набрав, але залишив йому вибір – еміграція або служба на благо вітчизни. Зараз по-ярковське гребе не під себе, а під Росію. Лізе постійно в нашу економіку, але тут уже справді нічого не вдієш. Адже економіка, вона наша лише формально – а в тому розумінні, що обслуговують її українці, а належить усе – Росії, Німеччині, Литві та Кіпру. «Пане президенте!» Поярковський трішки схилив голову і відразу ж гордовито підняв її. «Вітати мене він навчився досить елегантно». Потім повернувся до Львовича. Той одразу ж вийшов. Я вказав поглядом послу на знаменитий диван. «Посли цього дивана не бояться». І от ми сидимо. Я за столом, на якому розкладені мої укази. Він на дивані майора Мельниченка. Закинув ногу на ногу, поправив вузеньку кроватку смарагдового кольору. Як актор витримує паузу. «У нас якісь проблеми?» – цікавлюся я. «Досить, досить серйозні», – киває він. «Я просто хотів вас з ними ознайомити». Адже від вас знову приховують реальну обстановку в Україні. «Хто приховує?» – дивуюся я. «Ваше оточення?» – спокійно відповідає він. «Ми знаємо більше про те, що відбувається на Західній Україні, ніж пишуть ваші газети, і ситуація нас дуже турбує. А що там відбувається?» «Новий спалах католицизму». Ну, греко-католиків у нас не так вже й багато, щоб сподіватись від них неприємностей. Це вже не греко-католики. У Львові були помічені працівники спецслужб Ватикану. Крім цього, нам вдалося виявити цікаві деталі. Зараз у Ватикані обговорюється питання про визнання і офіційну реєстрацію божественного дива на території Західної України. «Диво?» – посміхаюся я. Ви гадаєте, що диво може бути небезпечним? Це щось схоже на ікону, яка плаче. Пане Президенте! Голосу Поярковського твердий, самовпевнений, звучить рівно, непохитно, на одній ноті. Див без наслідків не буває. Дайте вказівку вашим спецслужбам узяти під контроль і візити цих ватиканців та й взагалі усю діяльність католицької церкви. Україна – батьківщина російського православ'я. Не можна відступати з цих позицій, народ не пробачить. Подумки мені дуже кортить послати цього колишнього олігарха нахер. Але президент не може послати посла. Особливо посла Росії. Я підводжуся за столу. Найлегший і найдешевший спосіб показати, що розмову завершено. Тим паче, що годинник показує одинадцяту, і за дверима, напевне, очікує генерал Філін.